「へえ、私たちのお話を聞いてみよう」 アメリカ人は、あなたの名前を知っている。あなたの名前を知っている。あなたの名前を知っている。 アワタコワナチャコウライシコ u ワキチュンゴチェニエミバラユス u ン و ラユヴニーメンジューイハキヨンドインジャーウジューイソニングネズタコワコンジュフォタコワラーィコワギュディアオフィギュージャンアーリ 私 a ちはあなたの m 前を知りた a なびらおりずりぞぱんごわ。わなまれ ق مصفوفه。なまたきやさふさふ。わざらびゅ مبثوثه。なま زوليا ياليوتاندي ごわ。え فلا ينظرون الى الابل كيف خلقت。や。あわんたざみんがみやじん سي やりふようんぼわ。والى السماء كيف رفعت。 なみ ا ل جنسي لفيتي بيتشوا والى الارض كيف سطحت なあ ر ذي جنسي لفيتندازوا فذكر انما انت مذكر 私たちは a たちのことを i っていることを h a ている。私たちは私たちのことを知っている。私たちは私たちのことを知っている。 「あきかにくえとしし」「におまれぎお a お」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」「」」」」「」」」」「」」」」」「」」」」「」」」」「」」」」」」」「」」」」」」「」」」」」」」」」」」「」」」」」」」」」「」」」」」」」」」」」」」 Suratul Ghashia Imeteremka maka Imeanza surahii kwanjia ya kutia shauku kusikiliza hadithi ya siku ya kiyama na hayo mambo ya takautokea humo Inashiria kwamba watu ni makundi mawili, miongoni mwao wapu ambao hawatapata heshima yoyote kwa watakavyopokewa na wateingia kwenye modomkali Na wapo watakoifika siku hiyo kwa furaha kwa namna ya rehma na rathi zilizo andaliwa kwa jili yao. Kisha sura, ikaeleza dalili zilizo wazi za uweza wa mwenyezi mungu mtukufu kufufua kutokana na wanavyoona wenyewe kwa macho yao na wanayona firika kwayo katika wahai wao. Na baada ya kuzitaja dalili hizi, ikageukia khabari za mtume sallallahu alia wasalam kwa kukumbusha kwamba wajibu wake mkubwa kwa mintarafu yao ni wazi. Ya kwamba yeye, hakutawalishu wajuu yao awalazimishe kuwamini, na kwamba mwenye kugeuka na haka kufuru baada ya waadhi huu ni mwenyezi mungu ndiye atake mshika kwa zambi zake. Na antabungadhibu kwa athabu kubo kabisa, ataporejia kwake baada ya kufa, kwaani marejeo ya wote na kuisabiwa kwa wote ni kwake yeye mwenyezi mungu. やえ、えば、もはまり、めパタコギア、ハディフィアキアマ、アンバチョパフィチョウ、やけ、キタワファニア、ワトワザミエ、シキューヘキアマ、スタクウェポニュー、ウズメダリリリカ、ゼメチョウ、カタバニコシュウリ、ナマシャカヤモトニ、ゼナイギアコニャモト、ナワカコンゴウフォー、ナニュエシュアマギ、ネオトカコニャチェムチェム、イネオトコタ、ハワナ、チャクウライラ、チャクウォキオウカビサ、 Alazi biga mnyepukiira, hakile tinafuoyo tika tika muili, wada kiondo winja, na pia zitakuwa ponyuso zenyekutoa nuru sikuakiyama, kwama lipu ya, kwa ya bidetoviao walivyo faanya duniani, hau, zitakuwa wa merivia, kwa ata kwa yapata katika pepe iliyojuu kwa pahala na chewo, huu mo halisi kwenye rangi neno la upuzi, huu mom na chemu chemu isiokatika. Humo vitakuwa muvitu vili venya nyuliwa kwa chieo na kwa hakika kama niziade ya nema. Na bila uri ya nigilasi zilizowe kwa mbele yao. Na mito na matakia elio pangwa kwa safu. Na mazuli ya mengi elio chandazwa hapo barazani. Yee wanapuuza kuzingatia ishara. Masihebu na wamuangali engamia. Vipi alivyo unguwa kwa namna ya pekee yake kwa uezo mwenyze mungu katika kumbo angamia zipoi shara na miujiza yenye pusimiti shia uwezo mwenyze mungu ambao woyafaa wenyepuzingati au uzingati katika sifahazaki na zone kana nihezo zinazunganya kuelea au ni jahazi janguani macho yake yame nyanya yuka yakoju ya, ya, ya kichoa na yanaelekea nyuma. Na tena ya nakopeza kuyakinga na mchanga na vumbi. Kadhali kapuwa na masikio ya mefunikuwa na nyuele kwa sababu hiyo hiyo. Ukivuma mdaruba wa mchanga kuwa ufunga na masikio hupinda. Juu ya kuwatokea hapo ni madogo na sienye kuthihiri mno. Ukilinganisha na mwili wake. Ama migu ni mirefu kwa kusaidia wepesi wa kwenda. Na tena ya nakopeza kuyakinga na mchanga na vumbi. Pamoja na kuna sidi ya nana urefu wa shingo yake Ama nyayo ni pana zimetando kwa uhafifu Ili kumwezesha ngamia kuenda juu ya mchanga laimi Na ngamia kwa jumla chini ya kifu wa chake na chini ya piungofi ya kebya migu Pana kama mito inayomsaidi ya ngamia kupigia magoti na kulala juu ya arithingumu na imoto Kama vile vile, pande zote vile zami kiyawa ke yapo manu yamarifu, yakumlinda saini muzake zanyuma na vitu yakumudi. Ama vipawa aliyo pewangamia, yapo hadili yakazi yake ni viadi ya busehidi. Si kuzabariidi, hari taji imaji. Baadhi anaweza simu imaji, muda wa mjesimu ilimfurolizo. Iki wachaku la kimaaji imaji na laini, au kimbili kiwaki kavo. ピアンアウェザコステハミリキユー、ハタシコザギョトウ、ウダウォーウィキヤウキンビリ。ナオプングウォンウダウォ a ザ、イリアトウィンビリ、ウ k トワケ。ナナポヤパタマギ、ウヤゴゴミヤマギ、コウィギム、i アリエシオズトワケオザマニ、コワダキキカチェト a ナガミヤ、ハヤリンビキマギカテカトンボーラケ、カマイリフヨコエキザニワ。バーリカテカンフォ l モ w リワケ。 Na huya tumia kwa wangalifu mkubwa mno. Kwa hivyo kabisa hapumui kama na jopumuwa mbwa. Mathala nwala hato ipumzi kwa mdomu wake, wala hato kimajasho kwenyingozi yake ila kuchache kabisa. Na hayo ni kuwala radia yoto ya mwili wake inakuachini sana subuhi mapema. Kisha upanda kidogo kidogo zaidi ya radia sita. Kabla ya kuhitajia, kuhipoza kwa jasho na kutuwa mfuke. Najuu ya majimengi mno ya nayotoka katika mwili baada ya kiu kirefu kwa hakika uzito wadamu hawa thiriki ila kwa kiasitu. Na kwa hivyo kiu hakinathari kitu juu yake. Na imethibiti mafuta ya nuru ya liokhaziniwa kwa ajili ya nishati ya namkifu kumkinga na machungu ya njaa. Lakini hayamfaidishi sana kwa haja ya maji Ambayo ni lazima kumili wake Na bado watalamu wangali wanagundua mapia katika ngamia Kila ukichungua ya kwa hakikishi ya hathi ya liompa mwenyezi mungu mtukufu Kuwa tazamwe katika umbaji wake wamudiza Na waizingati embingu wanayoyona daima Vipi livinya nyuliwa huko mbali bile anguzo Na milima wanoikwea mpaka wakafrika bilele ni kwake Vipi vya simamishwa kwa urefu imeshikamana na ardi hayi umbiwa la haiti kisiki Mara nyingi katika Kurani tukufu inatajwa kuwa ardi imekunjuliwa Nama kusudio ya hayo ni kuwa ardi ya pokuwa ni duwara kama mpira kwa sura yake Lakini inavionekana kwa watazamao ni kuwa imekunjuliwa なはや、はやがんがんに、なやき、みちわ、なさやん、せか、a か、やんぼ o lote。なあり、わなえか、やな、き、え、ややき、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、a ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、ぴ、a Masi mwenyezi mungu wa tampa thabu ili okubwa kabisa isi okuwana ya kwaipita. Hakika ni kwetu sisi mare yewe yao kwa kifo na kufufuliwa. Wala hapa na peginepo isipokuwa kwetu. Tena ni juu yetu sisi tuu peke yetu kwa hisabia na kualipa.